Розділ 35. Меган. Субота, 13 липня 2013 року. Вечір. Тільки коли ми сідаємо в автівку, я помічаю на його руці кров. «Ти порізався», – кажу я. Він не відповідає, стискаючи кермо так міцно, що суглоби пальців аж побіліли. «Томе, мені потрібно з тобою поговорити», – промовляю я. «Намагаюся розмовляти, як доросла людина» і щоб голос звучав примирливо, але, напевно, уже пізно вибачатися. «Пробач за те, що тобі надокучало, але заради Бога ти просто відрубав усі кінці, ти...» «Не варто вибачатися», – м'яко відповідає він. «Я не... я розлютився з іншого приводу. Не через тебе». Він повертається, намагається посміхнутися, але в нього це не дуже виходить. «Проблеми з колишньою дружиною», – пояснює він. Тобі відомо, як це буває? «Що в тебе з рукою?» – запитую я. «Проблеми з колишньою», – повторює він. У голосі лунає погроза. Решту шляху ми проїжджаємо мовчки, зупиняємося в найвіддаленішому куті стоянки для автівок. Ми вже бували тут раніше. Вечорами тут безлюдно. Іноді зустрінеш кілька підлітків із бляшанками пива, не більше. Сьогодні ми єдині відвідувачі том вимикає двигун і обертається до мене. Гараст. Про що ти хотіла поговорити? Він досі сердиться, проте тепер кипить потроху, а не вирує. Однак після того, що тількино трапилось, я не хочу залишатися в замкненому просторі з розгніваним чоловіком і пропоную прогулятися. Він закочує очі, важко зітхає, але погоджується. Досі ще тепло. Під деревами купчаться комахи. Крізь листя струманить сонячне світло, яке купає стежину в дивному таємничому сяйві. Над головами сердито стрекочуть сороки. Ми недовго прогулюємося мовчки, я попереду, том за кілька кроків позаду. Я намагаюся підібрати слова. Не хочу ще більше ускладнювати ситуацію. Мені доводиться нагадувати собі, що я намагаюся вчинити правильно. Зупиняюся, повертаюся до нього обличчям. «Він стоїть до мене майже впритул. Обіймає мене за стегна. Просто тут?» – питає він. «Ти цього бажаєш?» – помітно, що він нудьгує. «Ні», – відповідаю я, відхиляючись від нього. «Не цього. Стежина трохи сходить донизу. Я уповільнюю крок, і він йде поруч. Тоді чого?» Глибокий вдих, горло досі болить. «Я вагітна. Узагалі жодної реакції». Цілком відсторонений погляд. З однаковим успіхом я б могла сказати йому, що на зворотному шляху мені потрібно заїхати до крамниці Сейнсбері, чи що я записалася на прийом до стоматолога. «Мої вітання!» – спокійно озивається він. Ще один глибокий вдих. «Томе, я кажу тобі про це тому, тому що існує вірогідність, що це твоя дитина». Він кілька секунд витріщається на мене, потім починає сміятися. Невже? От мені пощастило. То і що? Маємо від усіх утекти в трьох ти, я і дитина. Куди ми збиралися? До Іспанії. Я гадала, ти маєш знати. Зроби аборт, радить він. Я маю на увазі, якщо це дитина від чоловіка, роби що завгодно. Але якщо це моя дитина, позбуться її без жартів, не на кой дурниць. Мені ще одна дитина не потрібна. Він проводить пальцями по моїй щоці. І пробач мені, Мек, але я вважаю, що ти не можеш стати матір'ю, бо ж не маєш грошей. Якщо хочеш, можеш взяти участь. Ти чула, що я щойно сказав? Огризається він, повертаючись до мене спиною, і крокує стежкою назад до автівки. З тебе вийде жахливо, мати, просто позбуться дитини. Я поспішаю за ним, спочатку швидко крокую, потім навіть доводиться бігти, а коли доганяю його, штовхаю в спину. Я волаю, кричу, намагаюся роздерти його самовдоволене обличчя, а він посміхається, з легкістю відганяє мене. Я починаю казати найбрудніші слова, які тільки спадають на думку. Принижую його чоловічу гідність, його нудну жінку, його бридку дитину. Навіть не розумію, через що сказилася. А на що я очікувала? На злість, можливо, занепокоєння, смуток. Але не на це. Це навіть не відмова. «Цілковита відставка. Єдине, чого він бажає, щоб я пішла геть, я і моя дитина. А я кажу йому, кричу на нього. Нікуди я не піду. Ти ще про це пошкодуєш. До останніх днів свого клятого життя ти про це ще шкодуватимеш». Він більше не сміється. Він направляється до мене. Щось тримає в руці. Я впала. Напевно, послизнулася. Ударилася головою. Мені здається, що зараз знудить». Усе стає червоним, мені не сила підвестися. Одна – задля смутку, дві – задля радощів, три – задля дівчини, три – задля дівчини. Я застрягла на трьох. Не можу рахувати далі. Голова гуде від звуків, у роті в'язко від крові. Три – задля дівчини. Я чую гомін сорок. Вони сміються, дражнять мене, хрипло гелготять. Очікуй звістки, сумної звістки. Тепер я бачу їх. Чорних на фоні блакитного неба. Не птахів. Щось інше. Щось наближається. До мене хтось звертається. А зараз дивись. Подивись, до чого ти мене примусила».